una vittoria sicuramente da questo punto di vista al parco è salvo, nella nostra opera era prevista anche il recupero e salvare la scuola e quindi insomma saremo ancora lì a pressare, a immaginarci che quella scuola possa essere recuperata per tutti gli aspetti, i vantaggi che presenta, infatti la proposta di spostare, una delle ipotesi di spostare il polo dinamico in attesa della ristrutturazione, noi l'avevamo fatta 6 o 7 mesi fa, comunque rimane un dato forte, i cittadini che si sono mobilitati, tutti quanti anche con posizioni diverse hanno, sono riusciti a mettere all'attenzione un tema e quindi sì, è una vittoria della cittadinanza, in particolare di chi ha lavorato al presidio che ha sforzato tanto perché emergesse questo problema. Facendo un po' il bilancio di, di questa vicenda eh, nella trattativa che non è mai decollata insomma diciamo così, col Comune vi è sempre stato detto che non c'erano alternative. Devo dire che anche per noi uno degli elementi forti di discussione era sempre questo eh, anche tante persone si avvicinavano con la solidarietà e dicevano sì sì siamo con voi ma cosa si può fare ormai è troppo tardi e invece quello che è successo ha dimostrato che paga lottare, mobilitare Sì, essere attenti, presidiare non solo il parco ma le istituzioni proprio perché è fondamentale l'ascolto la, e la pressione dei cittadini. È un'ipotesi un che noi avevamo fatto, ci sarà sempre stato detto che non c'erano alternative, non c'era spazio, non si poteva mettere. Sapevamo che invece questo non era possibile, la politica deve poter immaginarsi delle cose oltre quello che insomma è il dato così di partenza e e diciamo che la nostra porta è stata questa, pretendere immaginarci un Futuro migliore, sicuramente almeno questo tassello speriamo che sia un passo verso una reale partecipazione dei cittadini perché quello che rappresenta la nostra vittoria era una reale, forte partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche. Nelle reazioni c'è anche chi accusa Lepre di essere ostaggio dei centri sociali. C'è sempre questa posizione che cerca di contrapporre, di vivere, immaginarsi, e lì dentro c'è sempre il male che si annida, che si sta propagando e sta contaminando il bene. Il in realtà lo sforzo fatto è uno sforzo composito di tante anime, però lì ci sono stati cittadini forti che hanno pressato, hanno chiesto, hanno messo i loro copi anche davanti perché ricordiamo che ci sono ancora delle questioni in sospeso che sono il vuoto politico ha lasciato lo spazio all'azione militare e quindi l'azione militare lascia degli strascichi che hanno pagato fino adesso i cittadini e quindi ci vuole anche una soluzione politica per questo aspetto. Sulla presenza di varie anime sì, ci sono sempre state varie anime, ma la forza del Comitato e la presenza di tante persone, fortissima presenza dei cittadini lo dimostrano anche le due giornate che avevamo organizzato se non avevamo, ed erano già previsti, che si chiamavano a raccolta comitati da tutta Italia oltre che dalla città di forte partecipazione, di presenza popolare, di gente presente alle nostre attività Prendo spunto da una cosa che hai detto poco fa sicuramente il Comitato Besta in questi mesi è stato oggetto di molta presenza pressione, ci sono ancora degli strascichi da, da risolvere? Sì, ci sono degli strascichi da risolvere e sono già presenti e poi in queste cose c'è sempre l'onda lunga, le cose arrivano, sappiamo abbiamo visto, arrivano, arrivano poi col tempo, quindi non sono ancora chiare qual è l'entità dei problemi che dovremo, a cui dovremo rispondere e sostenere rispetto a eventuali denunce. Sicuramente ci sono delle cose adesso in sospesa, le iniziative che abbiamo fatto erano per accogliere anche fondi per sostenere le spese legali che ci sono state, forti c'è stata una buona risposta della cittadinanza, quindi siamo soddisfatti, però rimane questo dato importante, è un dato importante che vorremmo appunto che fosse preso in considerazione, cioè la politica così come può fare usando l'immaginazione delle trasformazioni forti come quella che è avvenuta, c'è anche su questo piano ha un potere forte di intervenire quindi ci aspettiamo anche una lucidità determinazione e immaginazione nell'affrontare anche la soluzione di questi problemi. Se dovessi indicare un elemento che è stato, come dire, determinante per arrivare alla vittoria nella vostra lotta, qual è stato? Mm, e diventa difficile adesso fare, eh, perché ognuno poi ha il proprio modo di vedere, eh, no, vede, vede protagonista se stesso nelle cose. È la concomitanza di, di tante azioni forti, l'azione diretta della cittadinanza che si è messa là in mezzo a presidiare, non occupare, a presidiare perché non abbiamo occupato quello spazio che ha continuato a essere di tutti i cittadini che volevano passare. Se poi uno non voleva passare per pregiudizi come più volte è uscito, allora va bene, ma noi abbiamo presidiato quel posto. La forza sicuramente il cuore centrale, come nel nostro simbolo, c'è il cuore dentro l'albero, era il presidio. Il presidio è stato il cuore di tutto questo perché ha avuto la capacità di catalizzare l'attenzione da forze politiche o da forze ambientaliste di caratura nazionale Lega Ambiente, WWF, Italia Nostra così a invece realtà che si muovono sul territorio locale però sicuramente il cuore di tutto come ripeto, come riporta nel nostro simbolo è il presidio che ha riportato all'attenzione questo tema che non era solo del parco il tema era immaginare Immaginiamoci un modo diverso di partecipare, immaginiamo una città diversa, immaginiamo che il suolo vergine non debba essere più toccato e sia una condizione fondamentale da adesso in poi nella immaginazione di, della progettazione della città.